És rajta valami a kács listán. Igen, egy kis ledzepelén, hogy vasárnapi lelketek fölborzolódjon. Tudjátok, hogy 0679300995. ez a szám, ahol a szátokkal, az én számmal közösen találkozhatunk. És élő adás, Frankon élek, és a szerkezet soha nem változik olyan katolikus vagyok, hogy mindig ugyanaz, mindig ugyanaz tehát most először az ige méghozzá nagyon érdekes dolgokat fogunk megint olvast, ugye észrevettétek hogy a Biblia olyan, mint egy krimi na azt mondja, hogy 8 27 től Ezután Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezárejának környékére. Útközben megkérdezte tanítványait. Kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak. Némelyik keresztelő Jánosnak, másik illésnek, ismét mások valami prófétának. Erre megkérdezte tőlük. Hát ti? Mit mondtok, ki vagyok? Péter válaszolt. A messiás vagy! A lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak róla senkinek. Ezután arról beszélt nekik, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írás tudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta, Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványára, és így korholta Pétert. Távolsz tőlem, sátán, mert nem az Isten dolgaival törülsz, hanem az emberekével. Ho, ho, ho, ho, ho, hó, ho, barátaim! Hogy beszél ez a jeruzsálemi kommunista rabbi a tanítványával? Ő szeretettel fordul hozzá, hogy félrevondja, hogy megnyugtass, és erre azt mondja, hogy tőlem sátán. Itt az első nagyon érdekes rész, de, de ez a vége és ez a tetőpont. nézik az elejéről. E, hát ugye, már akkoriban is volt net, Facebook és média, így nagyon gyorsan terjedtek a hírek a faluban és a, a hát a környéken e, így egy pillanatra ő is foglalkozik a média hírével Jézus, kinek tartanak engem az emberek ö, nem hiszem, hogy a celebitás útján indult volna el hanem egyszerűen tényleg létezik a, a mások véleménye én, én aztán érzem tehát ö, és akkor ők válaszolnak így zsidó tudásuk szerint legjobban olyan, mint Keresztelő János, őt nagyon tisztelték, szerették, politikai fogoly értitek, aki hát, Magyarországon még nincsenek politikai fogoly, de majd akkor érteni fogjátok. A illés, pff, hát az olyan, mint a Puskás Öcsi, a zsidóknak illés. Tehát az, az nagyon nagy. Proféta. Tehát mindenképpen olyan, aki helyre, célra, befutóra jó. De pontosítja a kérdést Krisztus, amikor azt mondja, hogy nem, nem is ők, hanem ti, akik hát ugye már régóta vele vannak, egy-két egy dolgot már ellesettek, megsejthettek róla tőle, és akkor érdekes, a tökfej Péter, Péterre, ma a Kősziklára tökfej jellemző a legjobb talán, mondja, hogy a Messiás. Péter radikális és durva, mert ugye a messiás eljövetelének számtalan feltétele van, ami hát jelen pillanatban nem áll fönn, úgy látszik, sőt, e, sőt szörnyű, amit Jézus mond, ahelyett, hogy azt a messiás tudatot valahogy ünnepileg alátámasztaná, mint Andrew Vajna a Vajna tíme a kacsóját, ahelyett azt mondja, hogy fú, ezután a szenvedés, a megalázás, Ölés. Érdekes ez a harnapra feltámadva, hogy ez nem ragad meg Péter fejébe, de én szerintem itt már a megölésnél annyira bestresszelt, hogy itt jön a szeretet mozanat, hogy hát mondja neki, hogy nem kell félned, hát figyelj, mi megvédünk bármilyen tahó, csávótól, és, és minden rendben lesz. És akkor ö, tulajdonképpen ö, azon túlmenően, hogy ö, egy hatalmasat ugrik itt Jézus teológiai értelemben, ugyanis azt mondja, hogy figyelj, ha teljesen ember vagy, ha teljesen ember módjára gondolkozol, hát hogy máshogy tudna gondolkodni Péter barátai, mint egy ember? Ha azt mondja, hogy ha nincs benned valami az isteni gondolatból, akkor te nem vagy én, te vagy a, akkor inkább a sátán. Új, de kellemetlen, annyira durva, hogy én ezzel az igével most így magatokra hajlak, gondolkodjatok ezen, tehát tudtok-e isteni mód gondolkodni, például menekült áradat közepette, vagy csak ember módjára, mert akkor olyanok vagytok, mint Péter, nem is rossz név, de ebben a pillanatban úgy látom dramaturgailag egy furcsa szerepet tölt be a szövegben. Ahhoz, hogy a lelketek csiszolódjon... Nem sokára Gáborra fogok beszélgetni, hát gondolom rettenetes mennyiségű téma van. Én azt szeretném, hogy a lelketek táguljon, ezért sziditóbiás lemezét fogom nektek bemutatni. Úgy gondolom, hogy a szlovák kulturális élet és zene érdekeltiteket. Akarjátok tudni, hogy a szlovák barátaitok mikre andalodnak. Tehát most a szlovák-magyar barátság jegyében sziditóbiást fogunk párat hallgatni. Mm-hmm <music> Za ti mi to čťahá do trávy trávi na kamene padam za ní. Honorím sa celá. Dome sačnej ha ak sa másképp má másképp másképp másképp másképp másképp másképp másképp Ugye szép szomorú szlovák. Szép szomorú magyarok. Mi van velük, Gábor? Nem szoktál azon gondolkodni, amikor elmúlik az ugorka szezon, hogy tulajdonképpen még hálásak is lehetünk azoknak, akik hát nem is gyártják a híreket, de a hírek hátterét előállítják, hogy szolgáltatnak témákat. Most függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív értelemben, csak hogy egy kicsit unalmasan fogalmazzak, de hogy ha egy dolog pozitív, ebben rengeteg rossz és keserű mm. hírben, akkor az az, hogy hát van miről beszélni. De most mi a pozitív, mi a negatív? A Tesco ki fog menni Magyarországról, most ez jó vagy rossz? Érted, elgyönteni se tudom. Mondom viccesen. én A, a Tesco fiatal... csak vasárnap fog ki menni Magyarországról, vagy pedig úgy, ahogy van, 168 órára a hetente? Figyelj, a Tesco az a tömegélelmeztetésről szól, azért járnak oda, mert ócsó. Van, talán nem tudom, hogy van-e annál ott. Most nem akarok ilyen reklámot csinálni neki. Én magam is ott voltam. Hát volt egy Tesco nevű külkereskedelmi vállalat, annak idején ez a szó kevesebbet hangzott el. Ez volt, csinálhatom erre, ez újra Némileg már posztomósz, igen. Uh -huh. Az gondolom, hogy, hogy kétségtelen fontosabb lenne, ha ilyen dolgok jobban izgatnának minket, mint a. a mint a, a kerítés és a menekült kérdés, mert valóban miközben zajlik a történelem, és Orbán Viktor megpróbálja meglovagolni, közben számos fontos dolgot el kéne még intézni. De minden töröl. Tehát a, a, azért nem is volt uborka szezon, mert a menekült kérdés az gyakorlatilag... Az mint ubor, a, uborka földeken keresztül történt. zajlott a menekült Igen, kérdés így kérdés. van. Tehát maga az uborka föld volt a vetítési, a mozi vetítési terepe, e, holott sem a magyar gazdaság, sem a tudományos, sem az oktatás szerintem nem állt rá arra a helyes útra, amire rá kéne de most kit érdekel ez, De Ez azért nagyon rossz, mert hosszú távon mélységesen szellemileg lemaradunk valamiről, vagy nem, vagy nem tudom én, csak Abba belekapaszkodnék, hogy mint mondod, vagy nem, ugyanis általában és most hagyjuk ezeket az unásség ismételt uh, kliséket, hogy a válság az többek többekült arra jó, hogy akkor utána lehetőséget teremtsen, mm. de én például tegnap nagyon is kim voltam a keleti pályaudvar előtt, a Refugees Welcome, tehát tényleg hozta őket Isten, uh, is, hogy ellátott, Na, lesz, hogy volt a hatalmas színpadon, de... Um, Kifejezően reményt keltő volt a tekintetben, hogy létezik még jó érzés, és csődítés nélkül, másik Magyarország, igen, az jó. Na, de bár, létezik, létezik, létezik, létezik, létezik, de bár így Hát nem, tehát a, a, a jó érzésűnek, magukat jó érzésűnek gondoló, e, akár hogyha illúziós emberek nem azt szeretnék, hogy ne legyen másik Magyarország, vagy egy olyan Magyarország legyen, amit annak idején akár akárhanyagyik köztársaságra is legyen szó. Szóval persze, de hogy Tudod, egyszerűen... Mondok még pozitívabb, mert elgondolkodtam egyik nap, a, mert nagyon röviden kellett volna megfogalmaznom, hogy mi pozitív élmény ért Magyarországon. És képzeld, de nem viccelek, a hatásáv. Akár hiszed, akár nem, állati normálisok a rendőrök, a vasutasok, az emberek a hatására. Ugyanezt mondom én is. És azért arra, ha, de ha jövök már Budapest felé, ez már nem igaz, tehát a fejekbe megy el a gőz, uh -huh. hogy persze van jó hír, nem történt nagy tragédia szerint. Tehát uh -huh. amit László Petra csinál, meg kell bocsátani, azért értem én de ez nem, nem olyan borzalmas tragédia, mint a hűtőkamra Bécsbe, vagy a líbiai partoknál fölborult Hát úgy néz az... ki, hogy a ta Tarbiel már nem bocsátja meg László Petrának. Már ki van tagadva, ez friss hír, hogy <kül> <kül> <kül> filmővészek közelében ne jó, László Petra. Kép, de csak mondom, hogy azért én, mint Szalámi vagy mondom neked, hogy azért László Petra viszi el a bal a habonyárpát helyett. Na de van egy óriási különbség, hogy akármilyen sok időt telt is el azóta, hogy napvilágot láttak ezek a képsorok, Azért ő bocsánatot kért. Mégiscsak bocsánat bocsánatot. Bocsánat, az említett úriember mondan, részéről el mert... tud képzelni, hogy bocsánatot kérek a, amiatt, hogy. Hát a bíróság a... előtt, igen? El tudom képzelni, áll a bíróság előtt, és uh, nagy erős külső belátja. Nagyon jó, de hát azt legfeljebb csak az a. Uh, ez a állam játék állam lehet a szavakkal, mint Konis, és Grün esetében, aki uh, elköveti azt, hogy. nyilvánosság ha előtt A a bíróság elé kerül, akkor a bíróságnak mélegennie kell a hát a mozgató okokat. Ebben az értelemben nem buta a kérdésem, hogy miért nem Habony Árpádot viszi az bíróság elé, mert biztosan köze van ahhoz a gyűlölet hullámhoz, ami keletkezett Magyarországon. Csak nem mondjuk ki. László Petra meg az a marha még föl is vetteti magát hat videóra. Tehát akkor te azt mondod, és hajlamos vagyok egyetérteni, hogy ő bizonyos értelemben már mint László Petra áldozat. Persze, ezt akarom mondani, hogy ostoba áldozat, aki igen. Igen, igen. igen. hát tegnap a keletinél egy egyébként jó szándékú, jó hangulatú, jó indulatú, és másokon segíteni kívánó rendezvényen, szintén csapottak a külső perifériákhoz mondjuk, hogy agymosott népek, akik Be, ott mindig, is megpróbálták mindig, az hát igazukat így, úgy van. ráerültetni Leszéljött a köntetőkre. Igen, igen, igen. Tehát vannak ilyen és olyan áldozatok is, és hát én is azt vagyok kénytelen bevallani, hogy és ezt is látom magam körül, megolvasok ilyen esetekről, hogy Sokakat bizony meggyőz ez a retorika, hát nem, nem tett más és sokakból Lá... Mászló... hogyan, László... kipattan a sikra. Nem tett más László Petra, mint Orbán Viktor szavait valóra váltotta. Vissza hát... kell rúgdalni őket. És az a helyzet, hogy őt elfogadom áldozatként, és elfogadnám, nem tőlem fog áldozatként, de elfogadom azt, hogy valóban tényleg egyszer is, a többször is elnézést kért. Oké, okay. de de azok, akik ezt az eredeti videót képesek hosszú, áldatos munkával úgy megpiszkálni, hogy bizonyos szögben beállítva a dolgot, és az interneten már szintén kering, mm -hmm. azt lehessen érzek, hogy hozzá... A Igen, híti. tehát gyakorlatilag, kicsi dolgoznak rajta, az lesz, hogy a kisrác rúgta fölött. Tehát, és akik ezt el akarják hinni, azok elhiszik, és de százával de... vannak olyanok, akik az ellenkezőit szeretnék hinni, és lám van egy olyan videó, ahol az adott szemszögből hozzá se ér, a, csak, a média csak bűn... kitámaszt, mint a, operatőr, csak a, kitámaszt. A média bűnös az előszakban, most is... Ez ez az agyrém benne, hogy azok, bocsánatot kérek, befejezem, aztán ismételjőhetsz te jöhetsz 90 százalékban, <gül> hogy, <gül> ja, hogy, hogy, hogy azok viszont szeretnének valami olyasmit kapaszkodni, valami gonoszságban, mint ami ez, és utána nem hiszik el azt, hogy hát valóban valaki elkövetett bünt, megbánta, nem. Nem követte el a bűnt, nem. Hát igen, jó, van az a hit, amely a tények... Kell, nem foglalkozik. A hitnek egy részletes momentum az, hogy nem foglalkozik a tényekkel, de azért mondjuk el, hogy valóban a médiában annyi hazugságot, áldokumentumot gyártanak. Hát figyelj, a csatornában az hazudja az egyik miniszter, hogy ezer kopt keresztényt fogadtunk be. Most ezekre, ezről kiderült, hogy ebből szó se igaz. Figyelj, hogyha a kőszolgáti csatornában ez, ha ilyen pillanatban nem igaz, ez egy hazugság. Ez egy hazug hír, kitalált, kreált uh, hír. Uh, nem történt semmi. Se a miniszter nem mondott le, se az igazgatót nem bukták ki a tévécsatornánál. Tehát ebben az esetben ez már egy kicsit hozzászoktunk. A uh, László Petra esetében pedig hát teljesen mindegy, az a dolognak a szépsége, hogy látszik a dolog spontaneitása hát ez a rossz, és azért mondom, hogy nem ő a bűnös, hanem aki a lelkét így megfertőzte, mert ő biztos annyiszor hallottam már, hogy le kell rúgni ezeket a patkányokat, hogy, hogy ösztönösen cselekedett. A, azért lett erős, óriási erős szimbólum, mert, mert pont ennek az ösztönösen, gonoszan cselekvő léleknek lett a szimbóluma a világban. Azért kötötte össze a szíriai kisfiúval, meg a, a, a azért mondanám, hogy bizonyos értem, ez már messze túlnőtt ezen a nőn, ezen a két gyermekes anyán. E, nem tudom, hogy ő, ő, ilyet kéne, hogyan lett a magyar társadalomtól, hogy legyen megbocsátóbb, de hát nem tudok más mondani, mert hadd mondjam el, hogy tök beteges volt az én szalámi lopásom média feldolgozása is, és az, a, ami még ma is kapom. Tehát ebben az esetben azt lehet mondani, hogy figyelj, legyen e eszetek Szerencsére nem halt meg senki, nem sérült meg senki. Figyelj, a szalámi értéke 4600 forint volt. Ha valami túldimensionálódik így a, a magyar társadalomban, az, ami betegségre utal, ami, a, a, amit meg kéne oldani a közösségnek magának. Tehát a közösség nem azt gondolja mindig, hogy egy ember csinálja a dolgokat. Nem László Petra vagy Bakács Tibor, hanem a közösség termeli ki azt, ahol a korrupció, a lopás, az erőszak egyre nagyobb számba fordul elő. De ezt a közösségi felelősséget nem, senkinek nem érdeke felvetni. Baki, nézzük egy kicsit a másik oldalától. Telefon, azt oda, a telefon élő alak. Ne viccelj. Tiszteletem. az a különbözetem orrás Annyit hadd mondjak ez a Lászó Petrához, Baki, hogy azért én látom olyan felvételt, amikor különbözött a szívei hogy egy a szívei a gyerekkel, akkor utána a személyhez emelte a kamerát, és azt filmezte, ahogy ők a Hát a legrosszabb pillanatában volt, az biztos. Jó, de hát akkor ez nem lesz magyarázni azzal, hogy Július, most meghasználtam önmagam, mert akkor nem vettem a szemem elé a kamerát, és nem filmezem, ahogy ők a földön fekszenek. Érted? Több érted, hát ez még rosszabb. Ez... Igen, borzasztó. Hát... Nem, nem, véd, nem védem a cselekedetet, vagy a cselekvést, csak azt mondom, hogy túlzott a, a, a, a tehát lényegében. Ő erkölcsi hullából rendes hullát gyártanánk, az lenne a megnyugtató. Jó, de amikor a kislány káncsoltál, az egy dolog rendben de akkor ez a személyezzel, a, a, videó, az, a, a személye, meg is filmezzi, hát az is talán elnagyobb. Hát az, az, az, én nem vitatkozok veled. Nem vitatkozok. Csókollak. Csókollak. Az lett volna a kérdés, maradt is, mm -hmm. és örülünk tényleg, hogy kapunk telefonokat, hogy egy picit, főleg egy ilyen evangelizálós kezdés után, próbáld magadat azoknak a helyébe, nem hiszem, hogy nehéz lesz egyébként képzelni, és, és, és, és nyilvánulj meg, akik valahogy mégiscsak nehezen emésztik azt meg, hogy milyen sokan érkeznek hozzánk, hogy elárasztanak bennünket, hogy onja a déli hatát. Tehát valamitől nyilván nem rossz indulatból, de tartanak akár félemből, akár más ellenérzet által vezéreltetve, Úgyhogy ezt félek szépen, és már előtted is a mikrofon. Próbáld megindokolni, mert, mert az se lehet, hogy miközben mi itt védjük a jó hiszemű és a jó szándékú, halmazok vagy tömegek ügyét, az se lehet, hogy olyan nagyon sokan tényleg ellenérzések keviseltetnek. E az az érdekes, hogy kérdezted ezt, és én majd később akkor felolvasom, mert megírtam, hogy miért szeretek Szerbiába lenni, ezt a Teddy kérte meg nekem, hogy írjam már meg, és akkor majd ezt felolvasom, és ebben lesz válasz erre vonatkozóan is. Majd Teddy ide a érzetődött légy szíves hozzánk is, <gül> hogyha ez megvolt. De röviden, valóban pszichésen és lelkileg se könnyű feldolgozni azt, amit ha az ember könyveket olvas, vagy szociográfusokat, vagy ilyen okoskodó embereket, hogy valami megváltozik a történelemben, jelen esetben biztos, hogy Európa megváltozik. Hogy milyen irányban, hogy érted, hogy Európa eddig is létezett, tehát nem arról van szó, hogy Orbán tévedése szerintem abban van, hogy a történelmi Európa fogalmához ragaszkodik, és nem gondolja ezt egy dinamikus elemnek, ami egy fejlődik, de hogy például a kokáért... Lesznek-e benne szírek, afgánok, arabok, afrikaiak? Hát, nem tudom megválaszolni, egy biztos, hogy a fehér kultúrfölény, vagy az a fehér rassz érzés, ami érthetően eltöltött minket Európában, annak azért valamiféle értemben vége. Gondolj Márszejre, vagy az francia társadalomra, hogy na most mi ezt éljük át? Tehát egyrészt, értem a nénikét, aki retteg, mert hát nem is látott ilyet, csak tévében olyan embert. Kimondtad, nem akartalak provokálni, de éppen azokból van a több, akik tehát úgy rettegnek, mert hogy az idegentől mindig félünk. Sorsan találkoztak, és éppen ezért fél, mert idegen. Igen. Hát ez elég szomorú, miközben azt sem mondom, hogy a hegyvidékről, meg a kicsit módosabb területekről buszoztassunk átlagpolgárokat, polgárokat, helyi lakosokat a keletébe és a Kőbánynak, Kispestre és öszkére, hogy találkozzanak már, miközben ez nem, nem egy utolsó gondolat, hiszen úgy idegenként idegenkedni valószínűleg kisebb felelősség, bár nagyon hangosan szokták csinálni. Te jössz. Itt a szövegemben van egy rész, az direkt már ebből olvasom fel, hogy rátszótéren vagyok, fújjuk a füstöt a gyerekek fejébe, mert ez nem Európa, uh -huh de ott mindenki mindenkivel beszélget, magyar, cigány, szerb, bunyavác, albán, és írom, hogy én azóta annyira megszugtam a cigányokat, hogy leülök melléjük a buszon még otthon is. Tehát itt Magyarországon is. Az a, ez a szokás kérdése az egész. Hát vagy pedig, bocs. Akár hiszed, akár nem, amikor rájössz arra az iszlám gyerekről, hogy nem feltétlenül terrorista, hanem marha jól csinálja a Peszkavicát, és azóta hozzájárunk, elkezd pozitív tartalommal föltöltődni egy muszlim srácnak az arca. Mert hogy adaptálódik ő is. Nekünk. Adaptálódik a közösséghez, és jó letett, és, és nagyon jól fűszerez, Igen. és nem az jut eszembe, hogy a hasán, mint a Bencsiknek, hogy a hasán trottil vagy TNT van végig körbe fölfűz, hogy csak a kebabot. Tehát a, a, a, máshogy nem lehet az idegenségtől megszabadulni, mint gyakorlás. Arról is a megfoghatatlan és arctalan média tehet éppenséggel, hogy Ami az iszlám közösségek van. képviseletében a sztereotípia az az európai népek számára, vagy szemszögéből, az bizony az, az iszlamista, fundamentalista, aki no, a köldökéhek körül, mit tudom Jó, de, de ez úgy nem igaz, mint hogy én na mersú, vagyok. Na, na hogy nem igaz, de a nagyszámok törvény alapján több ilyen uh, tudatosodik. Hát működik is a, a, a politika a médián keresztül működik. Igen. Már elég régóta, elég káros hatása van, és ráadásul vannak politikai fundamentalista iszlamisták, akik tényleg fegyverre akarják, tehát ráadásul még a dolognak valósággyökere is. Vagyis László Petra, nem azt mondom, hogy hősünkhöz, mert ilyet nem mondok, de áldozatunkhoz már is csatlakozik egy jó néhány hegyvidéki és gazdagabb kerületekben élő átlagpolgár, helyi lakos, aki szintén áldozat, de a média a áldozat, hatásának az áldozata, de... mert úgy gondolja, hogy aki délről az és ilyen bőrszínnel áldozat. érkezik, az biztosan iszlamista, fundamentalista. Igen, de undarítóbb áldozat, mert ő azért szép csendben a függöny mögött gyűlölködik. Én azt, azt én jobban utálom, mint... Jó, az az, ez azért. egy kényemes pozíció. Igen, tehát, igen. A zsidók ávasztak 1944-ben erre, amikor a magyar keresztény új osztály, úgy csak úgy nézegette azt. Ha lennék a műsorvezető, akkor most kérnélek, hogy ez finomítsd. Igen, a ezt az lehetnek, bocsánat, kérek a gyerekeket. Én tör. csak műsorvezető vagyok, úgyhogy csak finom. Szépen. Igen. Igen. Igen. Igen. Uh, Sziddi nem akarsz hallani semmit, mi? Mert nem szeretnél... Rögtön, rögtön a másodikat, rögtön a másodikat. a O sneží ráno, Ako zahudnutý sná. Áno, Chcem to stále znova prežiť, to ráno, Akých mávám iba pár. Je ráno. Je ráno, Keď si so zrkadlom tykam Ráno, Keď ma prázdno razí Áno, Už si na to ráno zvykál, na jazyk, čo mi vyplází. Ja. Ráno sa zabalím do vlasou do vôni a do snó. Posielam za tebou ľáhočkých, šteklivých poslov. Teď dospávasz, a ja ciakem wyslej, że blázni. Ja rano rary rám, dám, tak nie buď smutný, nie buď váżný, tak nie buď váżny. Ráno. Ráno. trocha rano, trochę smutna, trochę sladka. Iba na ňom záleží, je ráno Ako všetko krásne vzkratke A dá sa žiť, Zabalím do vlasou do húrny do snov Posielám za tebou Lahučkých, šteklých posol Ráno, keď dozpáváš A ja ťa chcem Myslíš, že blázni. Keb ráno rám dám, Tak nebuď smutný Nebuď vážný most megmondom Miért élek Szerbiában? Válasz egyszerű és elkeserítő, mert jobban érzem ott magam hogy ennyiért a Teddy nem fizet honoráriumot, pedig igaz, mint az epigrammák szoktak lenni, ezért most hosszabban és tanulságokkal. A határ és a kerítés. Zavaros fejű, hűtlen hazámat gyakorta meglátogatom, rengeteget utazok. A módszerem egyszerű, mint a Hagakurén nevelkedett szamurájnak, könyv van a hónom alatt. Megdöbbentem, amikor egy idősebb hölgy szólt nekem, hogy magát mindig könyvel látom, holott már évek óta ez nem szokás. Oké, okay, analóg vagyok, mint a bakelit játszó, de még hiszek a megszólalás minőségében. Viszont vettem az üzenetet. Truffaut filmje 467 Fahrenheit egy fok, igaz vége a könyvnek, Európának, az írott kultúrának. Apok leváltják a hordozókat, az okos telefon fontosabb, mint a margó. Én itt turbofokot hallgatok, ingyé a főtéren, majd lajkót kishegyesen, kb. 72 lábú borospoár között, és magyar lélekkel azon szomorgok, hogy Kodály Zolival együtt is lemaradtunk a picit a spontán zenei oktatásban. De erről később. Most jön a határ, ide-oda, össze-vissza. Sokan unják már a pofámat, de van olyan, aki unatkozik, kérdez. Maga magyar? Vakarom a fejem, majd őszintén válaszolok, hogy volt benne olyan is. Gyorsan helyesbít. Van magyar igazolványa? Ja, persze. Nem az, amit Viktor adott, hanem az eredeti. Tuti magyar vagyok, banyeg, itt a plastik. Érzem, most jó magyarnak lenni, mert bár nincs velem zsebtükör, mégis tisztázom magam az urak előtt. Ha majd lesz állami Facebookotok, ránézhetsz magad is, te paraszt, gondoltam magamban bátran. Ja, mi van akkor, ha valami oknál fogva törlik az arcomat? Filozófiailag jó kérdés, mert én sokáig azt hittem, azt érzi az ember, nem igazolja Ki a görög vajon? A szerbek meg lett a máshoznak Az a harmadik nevem ott a paszusban, Illetve nem, soha nem használtam De nem bánom szűzföldön Új identitást segít az állnév, Ugye esettenkedő Hívőként tetszik a hitetlenkedés állort szája Egyszer találkoztam egy intelligens nyomozóval Magyar Kelebián Kérdezte hova utazom Éppen olvastam talán Szokratészt az baszhatott fel. Mondtam neki, hogy ilyet nem kérdezhet. Míg mondtam, már dobtam szét a csomagom, terpezbálta a motozáshoz, onnan néztem szerelmesen hátra, mire döbbentem visszakértezett, mint egy jó görög tanítvány. Miért nem kérdezhetek ilyet? Visszafordultam, és Clint íztudósan a szemébe mondtam az igazat. Nem tudom, miért ilyen hülyék az EU-s jogszabályok, de még Magyarországon vagyok, és nem kérdezhet meg ilyet csak úgy. Ma is libabőrzik a hátam, amikor azt mondta, hogy igaza van. Pár napja beszélgetem, hogy lenyúzott rendőrrel a határon, kérdezem, mi van, hogy bírja? Mondja, hogy már fáradt, előre nem tervez semmit, pedig csaja van, de neki jó, mert csak a vonatosokra figyel, a többieknek szarab. Az a baj, hogy nem látják a végét, és senki nem tud semmit. Mondtam, hogy szerintem is ez a baj. És ez a legfontosabb és egyetlen pozitívum, amiről Magyarország tekintetében beszámolhatók, mielőtt elhagylak titeket a zónában, hogy pont a drótos határsában dolgoz dolgoznak a legnormálisabb emberek. Sajnos a határsávot elhagyva bármely irányban a helyzet romlik a magyaroknál. Amstánd, ami de a pici különbségek mégis számítanak, mondta volt Tarantino ponyvaregényében, travolta, és most is így van. Azt nagyon bírom a Multikultiban, hogy sokféle ember sokféleképpen nyomatja a délelőttöt. Kávé, pálinka, verőfényes nappal vagy esőben mindenkinek dukál. Férfi és nő egyenlő. Nekem a postával szembeni ott verődnek össze komoly férfiak. Nem isznak csak egyet, de egy órát dumálnak, látszik rajtuk, hogy becsületesen dolgoznak. Én a sztárába járok, mert gitárok és bakerittek lógnak ezerszám a falakon, a moziplakátokat Bence már unja, de semmi gáz, gondoltak a gyerekekre a végében komoly és biztonságos dühöngő felvigyázóval. A papa nyugodtan módosíthatja a fejét, mert a gyerek miatt nem fáj. Én ellenőrzöm őket a paranoján miatt, elégedett vagyok velük, mert ritkán szólnak be, tudják, hogy a darwinizmus erősíti a gyerek tudatát. Ma már bence sem veri le, pisis három éves a hintáról. Oké, okay, gáz, hogy mindenki füstöl a játszótéren, de az nem, hogy mindenki beszélget mindenkivel, mindegy, hogy magyar, cigány, szerb, bunyavác, albán. Azóta én simán leülök egy cigány mellé a buszon, még itthon is. Szokás kérdése az egész. A pici különbségek. Az itt nem ment át, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. Sőt, a szar gazdagok gyanúsak, mert vagy politikusok, zárójel mafiózók, vagy mafiózók. A rendes dolgozó emberek szegényebbek, ezt tudják is, de erre valahogy büszkék. Öntudatukat növeli, hogy a munka kevesebbet ér, mint az emberség. Ha kínai papusban vagyok, Európa legnagyobb szabadpiacán, és csak egy harisnyát veszek lézeres távcső helyett, nem gondolják azt, hogy egy farok vagyok. Persze az is igaz, hogy én sem sértek meg senkit, főleg polgárháború után, ahol a nagy lepedői alatt is egy forgótáras nyugszik. Egyszer bemutattam egy kereszteződésben parkoló Audi-hetesnek, majd lelépten gyorsan, s örültem, hogy bátor vagyok. Nálunk fasz nácik porséból ugrálnak ki, itt meg egy nyugó mögött ülőről is tudod, hogy nem törődik a következményekkel, ha a vojvodinát gyaláztad. Egyszer meghallgattam a helyi maffia főnököt, aki énekelt három népdalt, tényleg nagyon szép volt, mint tapsoltunk, ő örült neki. Mondom, zenei kultúrában előbbre vannak. Pintét tábornok tud énekelni kotta nélkül? A boldogság. Délutánként kimegyünk a gyerekekkel a Palicsi tóhoz, hát a sportteret mögé, mert ott szenzációs a girice. Nézzük a tavat, szép és szennyezett. Én újságpapírból eszem a pici halat, de van tányér is. Ami fontosabb, hozzá csapol sör. Kiabálok a skacoknak, hogy ne essenek bele a tóba. Szép a naplemente is. Figyú, van egy rossz hírem a nagyétköm magyaroknak. Gaszlóban sehol sem vagyunk. Itt még a kenyér is finomabb. Főleg albánok sütik, mindegy, hogy fehér-barna, kenyér vagy magos. Esetleg megtöltik ezzel azzal. Otthon a német pékségek sem mondom. A húsból szarul néz ki, nincs semmiféle hangulatvilágítás a húsokon, mégis több mindent kapni. Nyulat bárányt, nyakkarajt, marhafarkot, csevát, befűszerezve, mindent kapni. Én nem értek az egészhez, csak azt nem értem, hogy a magyar pénztőke pont a húspiacba fektetett be, akkor hogy, hogy ez a honi profil szegénység? Tegye szívére a kezét a algató, mikor evet utoljára nyulat vajon páros párgával? Van egy muzulmán srác a lakótelepen, mi hozzájárunk, Isten király. Jemi Olivier is észrevette, hogy a szicíliai parasztok jobbakat esznek, mint az angol brokerek. Konklúzió? Az a baj, hogy klasszikus belgát idézek, Orbán Viktor soha nem fogja megérteni és elfogadni azt, hogy most az egyszer igaza van. A fehér keresztény rassz, aminek ő utolsó lovagja, ideológiailag elpusztul. Vége a fehér fölének szívás. Vég Európában, és pont az ő despotizmusa alatt. Micsoda történelmi pe, pedig ez a legény többet érdemelt volna. Nem maradt utána más, csak szép stadionok. A baracfa alatt mindenki némán tátok. Tóbiás? Násténe pár anélou, 2 divé usiletia a nebo. Rozrazja a levegő krídlami nad nami, húdážmi mi Pierko, na lani. Fúk nem a vérko, len, tak-tak, hogy ne ti idokán. Tehetséges, hogy a hűséges, a hűséges, a hűséges, a hűséges, a Rozrazja večer krídlami nad nami, podáš mi, Pierko, na lani, Fúkne ma, Pierko, len tak, tak, že nepadlo do trávy. Láúčké ťa bolo milovať, lachsé, ako tráviť. Tadam, tadam Tadam, tadam, -da Obrázky, o, o láské Cudné a nudné, Ako tvoje reči drahý Bliżej ku mnie, szóvívője. Én egy Gábor vagyok, és társműsorvezetőként köszöntöm. Szerbusz társam, társam, Szerbusz, társam. Tibor. Ez az élőadás, itt 4-től 6 igazánap délután, telefonszámunkat elmondom, majd azután azt is elmondom, elmondjuk, hogy mikor lesz ennek az ismétlése. Hát a telefonszám az 06. Még 70. mindig kedden, 11 és 1 között van? Még mindig kedden, és minden kedden, tehát akik most az élőadásban hallják, hogy üdvözöljük őket a keddi délelőtti ismétlésben, azok. Ked? ked akkor bevonja Simicsko a hadsereget? Tényleg? Ezt ol, nem tudom, ezt olvastam, de ez most komoly. Komoly, de csak azután, te elmondod a telefonszámot. 0 70 93 komoly, hogy a, a saját alaptörvényüket kicsit szembe köpve hozzányúlnak a hadsereghez, egy törvénymódosítás. ezt olvastam. Nem voltam itt, azért kérdezem, mert ez, ez érdekes, mert. Nekem ez van az... egy példányom, mert a fia mérettségizetésének megfelelően kapott, és Aha. búcsúzóval egy kötelező, egy obligált példányt, hogyha most már van alaptörvényem. Hát akkor, ha be Nem bevonja, a hát, hogy... elnök a parancsnok már Magyarországon már, nem ő? De. Még ő? Hát a főparancsnok, igen, csak Aha. hát szerintem ő legfeljebb vétóz. El nem tudom képzelni, hogy nem azért kérdezni. mobilizálni egy köztársasági elnök. Hát nem azt mondom, képes, én nem képes lehet. De érte, precedens, produkálnak arra vonatkozólag, hogy a hadsereget felhasználják. Húha. Én szoronganék, ha magyar lennék egy kicsit. Jó, de hát érkezett már cáfolat, úgyhogy kicsit Igen. ne szorongjál, meg kicsit ne legyél ideges, mert ezek mind csak szükséges jogi hátérlépések. illetve készkedések. A, a de... szokták általában a hadsereget, és mindig azt mondják, hogy szükségesek Jó, ez Persze lehet egyfajta de Milyen fotókat fognak készíteni Magyarországot, csak gondold el? Na, ez az, amire én a leginkább kiszeretnék térni most ebben a kevés percben, hogy tényleg nem első szóban az számít, hogy most valóban a kényszerhelyzet vagy szükségállapot, bocsánat, típusú szituál alakul eki, és hogy érvényt is szereznek a vonatkozó jogszabályoknak, hanem az, amit most kimondtál, hogy milyen hírünk, mert már most olyan hírünk van te. Hát elég jó. és mondom neked, hogy csak olyasmit le kell lefotozni, hogy páncélozott harcjármű közlekedik az utcán. Aj, gyerekek! Hát mert akkor utána már magyarázkodni kell, tehát tényleg... Mindegy. persze, mert miért már Egyébként Egyeként tudod, békeidőben nem mászkáljon páncélozott harcjármű az utcán. Én azért civil párti vagyok, a hadsereg az nagyon fontos dolognak tartom, de Szerintem nem a lakosság bevetése ellen, bármilyen lakosság ellen. Még egyszer mondom, bocsánat a rázisért, hogy, hogy. Szóval tényleg nem nekünk kéne a leginkább aggódnunk? Jalános, tényleg? Nem. Jó, hát, hát, s, hát hány olyan nyilatkozat volt, bár aki nyilatkozott, vagy hány olyan menekültről tudunk, aki kézzel, lába foga körömmel a Magyarországon történő letelepedés mellett ragazgódók. A van, majd, azok izguljanak, aki, ha tényleg erről van szó, más kérdés, hogy tájátok, tényleg a Merkel kiszámoltatta ugye a e, hordozóival hogy milyen létszámú munkai, hogy szükség. A, a tények szintén 80-et -80 80 -80 fogadtunk eddig be. Tehát ha azt kérdezett, hogy, hogy most mi van, az 500 ezer, vagy nem tudom, várjál, pontos adatom van, mert néha kiírog. Na jó, de ennyit sikerült, arról utánsz, hogy ennyit sikerült feldolgozni. 155.484 kérelemből A 155 katolikus lelkedet még egyszer szeretném próbára tenni, én a nem katolikus, hogy igen? azzal kapcsolva viszont, ami egyes egy, egy több embernek a dilemmája. Mi a véleményed, hogy, hogy legalább miért nem teszünk kísérletet arra, hogyha gyakorlatilag ingyen átközlekedik egy ilyen meg a mi kis országunkon, akkor ha már a németeket vádolják sokan azzal, hogy nem majd akkor biztos ki csemegézik. Hát mi miért nem tesszük? A jó munkaerő, a, a szükséges munkaerő. Szerintem titokba tesszük, és az nem baj. az a 88-at, ha megnézném, akkor lehet, hogy látnád a csemegézést. Lehet, hogy van közöttük könyvtárszakos? Hát lehet, hogy, uh -huh. hogy uh -huh. nem kubikus vettek fel, hanem uh -huh. orvost. Oké. Okay. Hát figyelj, tök jól, figyelj, nagyon sok gazdaság, a magyar is ilyen, bizonyos szakmákban, hát hiányokkal küzdik. Az, hogy elzavartuk az orvosainkat, hát az, hogy valaki szír, az azért ne, ne tekintsük a harmadik világbelének, mert az, hadd mondjam el, hogy a a története régebbi, mint Magyarországé. Egyszerűen és a szírek Perszák. De nem, ezt a is... De, de, hogy de, a szírek nem perzsák, tehát a de, perzsák de, a perzsák a szírek. A a... Kézzel a kultúra valahogy onnan azt, indult jó, el. Oké, jó, de a a arabajkú, ar perzsakultúrás. Irak, uh, perzsa irak, irak Szíria terület. De most mindegy is tényleg. Az az az az a irak, szívia, égen, ez a menekült igen, terület. Igen, ez a menekült terület. Csak azt ne gondoljuk, hogy ezek kultúrán kívüli, vagy a történelmen kívüli népek. Ráadásul valóban igaz, hogy idegesítő, hogy Amerika úgy látom de sokan azt mondják, hogy teljesen tévedek, de ez a kérdés őt most nem igazán izgatja. De azt mondod tehát, hogy ha visszhangozolak, hogy azt mondod, hogy titokban tesszük a csemegézést, a szűrést? A... Hát, ha, ha nem teszik, akkor teljesen idióták vagyunk. Azt, azt nem bírom elképzelni még a tábornok barátairól sem, hogy ennyire idő. Hát nyilvánvalóan ö, óriási gazdasági van annak, hogyha tanult emberfőket... Fejessé kell adni állásíretést, jönnek. Azt, azt mondják, hogy a szírt cégek jól működnek Magyarországon. Ezt Lássuk azt, meg. Azt olvastam egy ilyen gazdasági újságban. Mm. Szünet után para. Jaja. Nyuszi puszi nyusszi kapusszi Szervusz Hello, hegyek. Hello. Figyelj ide, mint két volt narancsos beszélgetünk most, jó? Jó A Demokrácia Központ ő küldött nekem egy e-mailt gondolom másnak is az a szöveg, hogy a Soros György által finanszírozott marancs, Magyar Narancs legutóbbi számának címlapján példátlan módon megtámadta a Magyarország miniszterelnökét Eddig és ne tovább Elegünk van abból, hogy a balliberális liberális sajtó azt képzi, nekik mindent szabad. Elegünk van a balliberális liberális sajtó hírhamisításaiból. Elegünk van a balliberális liberális sajtó jobboldal elleni gyűlölet kampányából. Tiltakozunk a magyar. Tudod azért, mert Orbán Viktor a Én, föltet... nem, én, én, én nem kaptam ilyet? Mert benne nem bíznak meg annyira, mint bennem. Ja, én nem vagyok keresztény azért. Igen, igen, nem vagy rajta azokon a listákon, amin én rajta vagyok. Na, hogy a... Figyelj, mikor a Fidesz gyűjtögette a az adatokat, hogy ki mire szavaz. Én akkor gondoltam, hogy beépülök ilyen alvó sejtnek. És mm. mondtam az e-mail címemet, hogy támogatom a Fideszt, és azóta mindent küldenek. Így csinálom. A France. A France Így é, nekem csak az van, hogy a Marian az mindig a jobbiktól kapott égeben sms uh -huh. de most már nem kap. Már nem kap. Hát, mert valahogy vissza kell válaszolni, hogy szeretlek, vagy valami. Hogy... Ah, eh, hát. eh, Láttad a címlapot egyébként, ezt a drótkerítésesítet? Láttam a cikkeket, nem olvastam. Az világos, én sem olvasom már a narancsot, de lelki okok miatt, hanem. Ö, ö, akkor egyetét a demokrácia központja, hogy most már végképp el kéne tiporni ezt a liberális sajtót, nem? Meg kéne, szere, mondjuk, sikerült azért, tehát hogy ne áltassuk magunkat, gyakorlatilag minden olyan. A reklámbevételekből és vásárlókból élő ellenzéki orgánumot kinyírtak, ami, ami Magyarországon van. Ugye a magyar naráncs nagy szerencséje, hogy ő nem egyértelműen is csak is kizárólag a reklámbevételekből. De ugye az igen. hogy a soros György által finanszírozott, so, mert így kezdődött. nem, igen, nem igaz a formában nem igaz. Igen, a Media Development Foundation a, a, jó, hát is, ja, tehát, hogy az a lényeg, hogy ő, nincsenek teljesen kiszolgáltatva a piaci helyzetnek, ezért szerintem, hogy egyáltalán, hogy még így, így megmaradhat, De minden más újságot kinyittak, és, és zavaró, hogy maradt néhány. Tehát például azért zavarja őket, borzasztóan, hogy civil szervezetek léteznek, mert azok nem reklámvezető ebből élnek, nem tudják megfenyegetni a reklámozókat, bár megpróbálták Norvégiát megfenyegetni, de Viszonylag nem sikerült. A narancsa mondjuk szerencsés helyzetű van, tehát önmagát szentére tartani, mindegyel tudjuk, milyen fizetések vannak ott. Tehát ha valaki azt képzeli, hogy most nagyon kifizetődő, ellenzéki liberális hűsági van lenni, hát ez nem. az nem normális. Mondjuk ki, mondjuk ki hogy nem hát normális. Nem normális. Jó. Miközben ugye tehetségtelen emberek kiszenetős pénzeket lopnak, mert az már lopása valaki, ugye nem dolgozik csak tizetés tapok köztévénél és egyéb helyeknél, melyeknek viszont nem lenne feladatok a kormánypártiság sem, a, illetve a vízbizsfogik az ellenzőkiség pedig igen. Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy Hát igen, ilyenkor azért a liberális lelkünk ugye, mert ha, ugye emlékszünk az akasztott és égetett babukra, a tüntetések idején, amit én ízléstelennek találtam, de egy törcig gondoltam volna hogy a területbe szerintem bárki bábúját bárkit égetni, sőt, én megmondom őszintén, én azon a vilányom Mikor... hogy még a zászlók. Én is kézzel, tüntetés. kézzel, én is. Amikor a, tilo... t... Amikor a tilos ellen tüntettek, és a, a Pajzs Miki is tudod ellentüntetett mint tilosos, az nagyon szép volt és amikor egy barom zsidó uh, Izrael zászlót égetett akkor próbáltuk uh, a, a, azt mérlegelni, hogy olyan van a liberalizmus Magyarországon hogy megbocsátják -e ezt ezt még megbocsátották de a kultiplexet nem tehát uh, uh, igen igazad, én László Petrát is sajnálom te már én pont, ez nagyon érdekes, mert ugye ma lesz este a heti hetes is, az ugye pénteken vettük fel, és én egyetemű vettesem, hogy hát mondjuk azért, hogy ugye, azért nem sajnálom el. Hát azért nem. Mérséget, nem? de hogy ő áldozat, az egyértelmű. Több szempontból is, és ő konkrétan a mostani államhatalomnak az áldozata. De vagy a habonyát. Én azt szeretem nevesíteni, hogy legyen súlya. Én mondtam, hogy én a habonyról rosszat nem mondok. Ja, hogy? Én hát, tolnám ezt a dolgot. Aha, az angol. Ja, az idegen. Amerikai, de mindegy. Amerikai? És hogy a Finkelstein, a libáns, hát igaz, Orbán Viktor libás, hogy ugye azért neki csak így a Igen, tehát felhergelünk egy, egy országot, hogy a moskos üdegen az nem is ember, akkor biztos akad egy, egy aki elgáncs, hogy egy majd olyan is akad, aki felgyújtja az menekülteket. Ja. Ez, ez egy teljesen természetes következmény. A ne helyes politikai felelősségét azért a miniszterelnöknek kell, kell viselni. A, a rúgdosásnak, ja. meg az egésznek ez egyértelmű. De az, hogy a Hitler vagy istáv, vagy Hitlerből üttelek elítéssel ábrázolják, hogy egy óriási lónemi és a a, a végbejönni az, az azt mondta, hogy én magam részéről nem szívesen tennék egy de teljesen a találom, és, ja, tehát minden mutációját is. Igen, ezt elkezd is elnyelni valatkinek, hogy jelen már, már, már azért is, mert. mert... Már azért is, mert ha Szerbiába lemegyek a piacra, ott látok szerb színlapokat szintén Orbán Viktorral, ahol hitelbajusz rajzoltak. Tehát azokat abszolút. Tehát a demokrácia központnak azért szabadkán is kéne tüntetnie. Én azt, hogy rögtön Szíriába kéne menni. Szíriába kéne mennie. Igen. És aztán azzal be is fejeződne a tüntetés sorozat. Tehát ez, ezzel neve, hogy valamit demokrácia központnak hívnak, ez már mindennek a megcsúfolás és nevetségesség tétele. Ez olyan fokú cinizmus, mint amikor egy ilyen törpe minoritás magát keresztény, demokrata néppártnak hívja. Tehát, hogy érted a demokrácia igen, központ? Igen, oh, Tehát, oh. yeah. ja, Húzzanak el, tényleg minél hamarabb, vagy mi húzzunk el nekem, csak mégis még kihosszatjuk döntetlen rá. A, a... döntetlen az a polgárháború. Nincs ilyen. Igen, ez jó. a döntetlen az, az, az nem jó, mint a román-magyaron a nulla-nulla. Nem jó. Én értem, ezt csak hát azért ne felejtsük hogy a magyar nép az ő bölcsességével úgy döntött, hogy nekik nem elég náci a Fidesz, és puha, puha és inkább ő vég náci szeretne a jövőben. Hát a mostani eh, közvéleménykutatások erre utalnak. Hát ezek után nem hiszem, hogy eh, én, én is félnék persze a liberális hűságíróktól és címlapoktól de elég kis veszélynek tartom, még a mostani kormány szempontjából is. Simicskó mennyire veszélyes? Simicskó? De, hát én nem tudom, hát ugye az az öt, öt lakás ott a Siófoki élményparkban az korrekt az úgy összejött, szerintem félretett sok pénzt, a család és akkor összefogták és vették ezeket, minden hogy ez annyira veszélyes, amennyire Orbán Viktor engedi, hogy veszélyes legyen. Tehát, hogy ő mondja meg, hogy meddig lehet lopni, és szerintem ő mondja meg azt is, hogy mikor van a Nem hiszem, hogy különösen önmagukban ezek. Lőparancsot szerinted kiad, Simicko. Miért? Ha azt mondják neki, akkor bármit kiad, tehát ne feltételezzük azt, hogy. Ugye ez egy elég furcsa helyzet, mert ott kalasznikovokkal állnak ezek az emberek majd, és akkor ne, nem szabad lőni kivéve, hogyha, ugye, mint ezt tudjuk, hogyha közvetlen támadás éri, vagy veszélyben Igen. van az élete. Igen. Most ezt pont a László Petre esetében láttuk, hogy mennyire törékeny az embernek az a kép, hogy most mikor van veszélybe az élete, és mikor nincs. De a mi kiképzett, és minden bizonyos egyébként valószínűleg hamarosan barami fáradt és, és ideges katonáinknál ez amikor bekövetkezhet. Ja, tehát az jó, jól jönne azért, mert egy-egy ilyen lő, azért elmegyik. Az jó lenne, igen. igen, igen. Kevesebben jönnének, tudod. Igen. A hét legszebb mondatának azt tartom, ezt találtam, a Orbán Viktor. A kommunizmus kerítése ellenünk irányult, viszont az a kerítés, amelyet most építünk, értünk van. Ez Uh, fantasztikus. Jötted, értünk, érted? Jött, ja. jöttünk át, ja, nem nem el pársan. Nem Zseniális, nem? Ja. De ezt nem viccesen mondta, érted valami irónikus. Hát azért otthon biztos nevetnek azért, vagy nem tudom, hogy az összejönnek egy erogánnal meg a, a vázláról, és akkor azért kattalásznak ezen. Hát biztos, azért valahogy le kell vezetni ezt a gőzt, amikor valaki ennyi víességet beszél, amelyek nagy értségebb biztos el is hiszi, de azért néha ősérző túl tolja a biciklit, és akkor azért valahogy ki kell engedni. Az jó lenne, ha nevetnének, mert ez annyit jelent, hogy, hogy, hogy csak minket éveként néznek éveként. hülyének. Nem, azért nem, nem bízom ebbe, hogy azért hogy te, egy ilyen végtelenül Orbán Európa megmentőjének szerepébe akarja most bele kormányozni a magát, ami azt jelenti, hogy előző Európát, mint ahogy azt a magányugyak esetében a megmentés jelentette, és több szempontból is figyelemreméltő az, hogy hogy reagálnak erre ugye a környező országok. Lengyelország? Kétségbejtő. Hát bármikor antiszemita, ha arról van szó, vagy rasszista. De, de, Lengyelországban az antiszemitizmus, ugye a gyönyörű példa hogy hogy lehet zsidók nélkül antiszemitizmus teremteni, de nagyon érdekes, hogy azért, azért azt azért látsuk be, hogy azért most tömegesen 100 000 számra derék antiszemiták érkeznek Európába. Tehát itt ezzel a helyzettel nagyon furcsa azt Jó, mondaná, hogy az ne az jöjjenek, mert akkor ugye egyébként, egyébként a játszanak. Uh -huh. Székinek volt egy gyönyörű felvetése, hogy tényleg, hogy ugye, hát csodálatosak az összes az mert tehát magam részéről imádom, most őket, de hogyha tényleg egy hogy visszapróbáljuk követni, ezt a paraméterre eskába írja. Aztán tényleg mindenki csak ül fölre ír lassan, mert mindegy szóval hogy a szlovák, magyar nyelvi szlovákulságból írja ezt, hogy a, és tényleg, megnézzük azt, hogy tényleg kinek az ezeket a migránsokban bejövetele Európa gyengítésre és az egész káosz, akkor tényleg egyedül és a Putinnak. Csak ide, ide azért elég nagy bátorság kéne, hogy eljusson egy, egy gondolkodó politikus. Hogy Putyin azért, mint az iszlám állammal szembeni legnagyobb ellenfél ö, elsülyezti a ütköző zónákat? Mellesleg igen, visszafoglaltatja a külőkkel uh -huh. a volt a szovjet, hogy ismájam érdek szféra országait. Ja, de mondom, ez tök mindegyéből szempontból, hát, hogy most valószínűleg az asszáz mellett beszáll száll ebbe a dologba, és elkezdik majd bombázni az dolgokat, meg az ausztrálok 12 ezer embert úgy döntöttek, hogy kimentenek Szíriából és oda mennek ők, is egy kicsit bombázni. Uh -huh. é, nagyon érdekes a helyzet, tehát konkrétan háborús helyzet van, ami, ami nagyon jól jön egyébként a Fidesznek a Jobbik ellen vívott harcban, de hogy mi nem jövünk ki ebből jól, az nyugvég egyértelmű az, jó, én, én már beletörődtem abba, hogy életem végéig uh, lúzer maradok, de még nem. De, de te ott most, mint ilyen őrepölt helyesség, és egyben, hát is mondjam, határvadász, Igen. Eh, honvéd áll a hargitán, vagy nem tudom, kicsit arrébb az a honvéd, de mindegy. Most te ott mit tapasztalsz helyben már, mint szabadkán? Hát én egyrészt ugyan menekültekkel vagyok, másrészt nagyon pozitív a rendőrökről, alkotott véle tényleg, Figyelj, én nem is tudtam, hogy az a magyar rendőrség ebbe ennyire sok normális ember. Hát figyelj, nekik is van egy életük, az ő életüket is tönkreteszik. Azt tudod, hogy velük kapcsolatban is össze-vissza hazudoznak, mert az, az RFK szerint 5000 kalóriát kapnának naponta. Ebből egy szó se igaz. Van olyan, hogy 16-18 órás szolgálat után a helyiek adnak vizet vagy ételt, tehát szivatják nem a rendőröket is. A számítógép előtt vagy, akkor nézz utána, most alakult a csoport zsarú ellátó csoporta. Tényleg? <gül> nagyon helyes. <gül> <gül> Civilek eltöntják a zsarúkat, hát ez <gül> nagyon jó. Élelmezik <gül> a kivezni rendőröket. Helyett. Ami csak azért viccesnek, ha ez megtörténik, az e, tudod, hogy mondjuk a állam nem eteti meg rendesen a rendőröltével, ami az katonai bűncselekménynek számít. Hát Ez normális mégselekmény, hanem azon a Elég érdekes lenne az egyébként, hogyha úgy buktatná meg magát az Orbán hogy saját maga ellen fordítja komplet hadsereget és rendőrséget. Ja. Az érdekes... Ez érdekes lenne... Ja. nincs, ugye. De hogy... Nem, nem, nem, nem tudom, ez a, a, a, az, az volt a beszélgetés, a rendőrökkel való beszélgetéseiként, most beszélgetnek már, már mindent nagyon unnak, nagyon örülnek, hogy jövök, hogy, hogy nem látnak semmiféle, hogy meddig kéne ezt csinálni. Mert És ez értelmét se látják annak, amit csinálnak. Értelmét se, nem is rendőri feladat ez igazából, a határvédelem. Azért az a pillanat, hogyha Simicskó vezetésével katonai hatalom átvételre kerülne sor Magyarországon, Igen. azon nagyon röhögnék azért az első öt percben. Én is, és azonnal vonatra ülnék, és néznélek titeket a tévéből. Csak mondom neked, Jó. hogy tudom, hogy vicces csávó ez a simicskó, meg karatézik, de én már láttam vicces csávókat ö, sok gonoszságot elkövetni. Mintha ő kungfuzna, nem? Már... Azt mondom, hogy valami ütöget valamit. Igen. Jó, de azt mondom, az, hogy ő nevetséges, az, az, az nem jelent. Figyelj, Tordján József is nevetséges volt, meg rengeteg tálai államtitkár is nevetséges, azon keresztül még nagyon jól működik a gonosság, hogyha valaki nevetséges. Hó, hó, hogyne, hogyne a szilárd vagy, elég ugye, nem ezt nézünk, hogy még egy csomó ilyen nagyon buta és még hatalmat kapott embert figyelünk, akkor én előtrázó ez a, a dolog. Simon Ellászló László nevetséges és kivertől a hideg. Igen, mert amikor ezek a, ugye ezek a népi naív festőművészek, intellektusával és világképével rendelkező emberek megpróbálják azt az ott lefestett ember tehenet és kakas és cicust így a valóság részévé tenni, akkor nagyon-nagyon izgalmas ez, amikor a naív népi testészet beköltözik a fővárosba. Félelmetes, persze, hát vélelmetes. Azért mondom, hogy a nevetséges nem oldja fel a dolgot. Én ott ugye, beléptem egy csomó olyan csoportba, így a Facebookon, így a kanadai magyar rádió, a kanadai magyar tévé, a amerikai-kanadai munkalehetőség. Hát. Csomó olyan csoportba beléptem, és ott, ott figyelem ezt. Hát, e, a, ja, az is egy érdekes hely, de de a, talán könnyebb megszokni azt, hogy de milyen Ferenc szemsokára fellép és ez ilyen boldog büzsergéssel töltél az egész otthoni lakosságot, mint azt, ami itt van. Csak remélem, hogy vé lesz. most végigénekli a koncertet. Igen, igen. Hát, Mert nem mindig sikerül neki. De ezt tudjuk, igen. hogy nagy nyomás van a művészeken. Nagyon fontos, hogy beszámolj róla a nyúzdat, nyúzdat, meg de, hogy a, hogy nem, néhány nap ez megérkezett az első menekült kis kutya is. És ezért hmm. ez jó érzés. Hmm. Kisállatok. Hmm. Hmm. Neked jól vannak? Mindenki rendben? Igen. abszolút, abszolút rendben vannak. Kózsektének most megint lenyíttek a fenekén a szőrt, és most ilyen kapjánk egy meg a fogait is megigazították, úgyhogy jól van. Hát én már nagyon öreg nyusszi, hát hogy most nem leszik, és fél-hat éves lesz. Fú. Na, az nyussziban az érelék. Az sok, igen és az, viszont az emeletre meg ide most egy kis szamaj, egy spíc, és ez a bolytárnak, hát az ő volt a ház és igen. ez egy törést okozott a kis lelkében hogy az most hogy is van, hogy oszlom Idegenek jöttek be? Hát konkrétan egy fehér kutya érkezett az emeletre, tovább azért az nem könnyű de még kölyök szerencsére úgyhogy a konfliktus így elkerülhető de fel meg kell azt a borzalmas dolgot, hogy migránsok vannak az Aha. emeleten és nem mennek tovább itt már most már Akkor olyan, mint a magyar lakosság alapvetően a kutyát. Igen, igen, mind interesztuálisan, mind lelkileg, igen. Jó van, jó volt veled megint, nyuszi-piszika, édes. Aznak mindenképpen dumáljunk, jó? Jó, jó, jó, jó. ciao. csáu, csáu, csáu. Oh, hello. hello. 1775 öt írunk még, de órákon belül átvétünk 5776-ba. Arra gondoltam, hogy elmesélem önöknek, hogy micsoda gyönyörűség vár ránk, de napunkat megbénították először a futók, utána a biciklisták, utána a DK, utána az Együtt, utána a CESZ, országszerte, illetve főváros szerte. A főváros különböző pontjai meg vannak bénítva, ki azt hiszi, hogy Londonban van, és egy dézsára állva elmondja az ő által vélt igazságot, ki-ki testi épségét próbálja kockáztatni, futni, biciklizni, és jaj azoknak, aki ezek közé keverednek. De ne felejtsék. Egy a fontos, hogy a nap mindannyiunkra sütött. Boldogan és szabadon mindenki elmondhatta az általa vért igazságot, ez már demokrácia. Csak egy baj van, hogy a demokrácia következő lépése az anarchia. A nap folyamán több tízezer menekült húgy sáska ment át rajtunk, és mit ad a jóisten, a németek ezekben a percekben, miközben én próbálok pozitív lenni, úgy tűnik, hogy lezárják határaikat, és az állított szíriai menekülteket közöttük természetesen a lendő terroristákat, a vagy már korábbi terroristákat. Kis egy újságíró kérdésre válaszolva a vonaton többen elmondták, igen, vannak itt, akik a múltkor még agyonvertek minket, életünkre törtek, de most együtt menekülünk. Nehéz, nehéz a világot megérteni. Én bízom benne, hogy a ránk következő zsinagógai esztendő békét szabadságot hoz mindannyiunknak, a földkerekség minden élőlényének. És miért nem mondom, hogy élőlényének, hisz ezekben a táborokban, úgy élnek az emberek valahol ott Jordániában, Libanonban, vagy Törökországban, ahogy napjainkban az állatvédők nem engednék, hogy állatok éljenek. Igen, Európa nem tud mit tenni velük. Lassan olyan ez a beszélgetés, mintha mert olvasnám fel, amit még meg sem írtam, de nem tudom, hogy örülnünk kell, vagy sírnunk. Örülnünk kell, mert tulajdonképpen mi emberi körülmények között élünk, Kéne segítsünk ezeken a menekülteken, akkor is, hogyha vannak közöttük olyanok, akik már testvéreinkre törtek, akár 2001-ben az Amerikai Egyesült Államokban, akár Spanyolországban, vagy Londonban, vagy Párizsban. Itt még nem, és bízunk benne, hogy erre itt sorsan fog kerülni. A kérdés az, mit hoz szeptember 15-e. Az a dátum, amire sokan állítanak, amikor a magyar határok űrva lesznek, legalábbis délen, és kénytelenek lesznek, és idézem a miniszterelnök vezető miniszter mondatait, aki be akar jönni, az kopogtasson az ajtón, és jöjjön be az ajtón. Tehát azokat a menekülteket 2015 után. 2015. szeptember 15 e után is beengedjük, akik tényleg menekültek. A horvát. A horvát szerb határ többször megjártam. Hát mi van, hogyha a Horvátország felé jönnek? Hát akkor majd ott is fogunk. Mert szinte nincs határ Horvátországi Szerbia között, tehát van felügyelősi pontok, de hát az semmi. Hát, a jó Isten tudja, hogy ennek mi lesz a vége. Egy biztos a kerítés alapanyaggyártóknak most egy kicsit jól ment. Jól aztán ment. megnézzük, hogy mit lehet majd csinálni, amikor már elhasználódtak ezek, és nem lesz rájuk szükség. Az Európai Bizottság elnöke a délutáni órákban Orbán Viktorral is tárgyalt egy újabb kvótáról, hogy vajon mennyit tudna Magyarország befogadni. Hát ez egy nagy kérdés, majd megnézzük a válaszokat. Mondhatjuk Én azt, hogy senki nem tud igazán semmit, és ez a kétség bejtő? kétségbe az általam szeretett mondata a amikor olyan fejetlenség uralkodik, aminek az EU, nem Magyarország, hanem az Európai Unió az oka, hisz az öreg kontinensnek akkor jók voltak ezek az emberek, amikor gyarmatosítottak, akkor jónak kéne, hogy legyenek ma is. Az amerikai Egyesült Államoknak és a volt Szovjetuniónak, az Oroszországnak, akik éppen fegyvereket árulnak a elnöknek, hisz ők fegyverezik föl. Ezekben az órákban mi itt beszélgetünk a Rádió a Rádió q -ban. addig éppen Oroszország légvédelmi egységeket helyez működésben Szíria területén. De ez jó, mert ki lehet próbálni, hogy az Amerika és az orosz fegyvergyártás hol tart? Hát igen, de ugyanannak adják el, úgyhogy azért van valami összefogás. Ugyanakkor a harmadik világháború szerintem ezzel megindult, ugyan már vannak áldozatai, azok, akik a sinnen elestek, akik beverték a fejüket, és meghaltak, illetve belefulladtak többen a tengerbe, de ez a hadjárat, mint fegyverek nélkül embereket felizgatva elindítottak, és ezt az áradatot nem lehet megállítani, hisz ha csak azt nézzük, hogy a közelkeleten a jól került-kerített izvelben is beszivárognak, pedig ott a tenger, ott a színályfélsziget, ők is nehezen birkóznak meg vele, de ha már arról beszéltünk és szóba került izvel, azért ne felejtsük el az egyetlen országok közelkeleten, ahol a háború sebesültjeit, és tök mindegy, hogy melyik oldalról, januártól mostanáig közel 2300-at kezeltek és egészségesen engedték őket vissza, hogy folytassák a háborút, vagy menjenek ahova tudnak, de meggyógyították őket, megmentették az életüket. Itt valami komoly probléma van a világgal és újra és újra csak idézni tudom azokat a mondatokat, amit az izraeli miniszterelnök a pápánál tett látogatásakor mondott meg az elnök is ott járt a minap Ezeknek az embereknek először és mindenek előtt enni kell adni, meg kell őket tanítani, megteremelni az élelmüket, és hozzásegíteni őket, hogy ne akarjanak a hazájukból elmenni. Ezt én kiegészíteném azzal, hogy Európának, Amerikának és az egyéb kontinenseknek nem kéne a belügyeikbe be beleavatkozni, és felhívnám a figyelmét minden hallgatónak, hogy nézzünk otthon, hogy az arab monarchiák közül lehet, hogy némi pénzt küldenek, de egyetlen egy menekültet sem, ahogy a palesztinokat, ugyanúgy a szíreket, az afgánokat, és egyetlen egy menekültet nem kívánnak befogadni, hogy miért nagyon egyszerű. Ők azt állítják, hogy nincs szükségük Nézzük meg a gazdag országokat, ahol a dolgozók 70%-a külföldi. De nincs közöttük egy sem, sem Szíriából, sem a palesztina autonómia területéről, semmi olyan helyről, ahol problémák vannak. Micsoda? A... Mindenki adja meg saját magának. Mit a pozitívak mit... legyünk, mint említettem, pár órán belül felszelik az almákat, belemártják a mézbe, és békés, boldog új esztendre lesz a világ minden zsidójának, és természetesen azoknak a polgároknak, akik körülöttük élnek, így Magyarország összes lakójának, és a földkeregség minden emberének, ezzel imádkozunk együtt, mindannyian mondják együtt azt, hogy omén, azaz, hogy így legyen, és talán akkor így lesz. Ámen! Nem voltak, és jövő héten ugyanakkor... Igen, igen, akarunk téged! És bízunk benne, hogy addig lesznek jobb lesz. ha messiás meg sem jön addig, de addig előre lépünk. Valahogy kihúzunk. Köszi. Jó, úgy Köszi. legyen. Ciao, ciao. Ciao. Nyuszko, nyuszko, Robi, Legős Robi, Nyuszko. Szervuszok, szia, Szervusz. és köszöntöm a hallgatókat. Hát, um, ugye a múlt adást azt nem túl boldogan zártam, a menekültekkel való témával foglalkoztunk, hiszen mással nem is nagyon lehetett, és hát most is nagyjából ezzel szerettem volna foglalkozni, lesz. hát nem is egész ezzel, hanem már rólunk kialakult nemzetközi képpel és fogadtatással, ugye nagyjából az elmúlt egy évben, az elmúlt öt évben egy millió magyar ment ki munkát keresni a nyomorult kapitalistákhoz nyugatra és hát elfogadtuk azt ami, ami járt az Európai Uniós belépésünkkel na most hát egy olyan szomorú tény volt hogy beszélgettem barátommal aki az operáciáznak a tagja de nem mondom el a nevét mert akkor már nem lesz sokáig az akik különben játszanak most 20 előadást egy előadásból, és ezt hát elmondták, hogy, hogy hatalmas sikerük van mindig, és hát úgy jöttek a negatív kritikák, hogy bomba laktak, tehát 40 kilométert vonatoznak oda meg vissza, és hát találkoznak emberekkel az hogy minket a megítéltetésünk Magyarország kormányát és a magyar népet így egy lapákkal eszik, Hát ez is elég szomorú egyébként, mert az, hogy a Magyarországnak ilyen kormánya lehet, az a, a választó, ö, ö, vagy választásra jogosult 35%-nak a 17%-a, aktív elment és megszavazta ezt a kétharmadot. Ugye mondják azt, hogy tetszettek volna elmenni szavazni. Most gyakorlatilag minket olyan ö, címszavakkal éltetnek, hogy Magyarország felébdezte a nácizmust, stb. embertelen körülmények Magyarországon, és sajnos nem Orbán viktor és a, a kormányát azonosítják ezzel, hanem minden magyar embert, azokat is, akik elviszik az utolsó alattjukat is, a kerveti aki a, a kinőtt ruhájukat, a pokrocukat a, a menekültenek hagyják, eh, akik eh, italt, ételt visznek eh, a menekültenek, akik szabad ellátják a semüket. És ugye itt megint csak lehet mondani azt, hogy mi van a magyar, hajléktalanokkal, ugye nyilván a hajléktalanokkal is kell foglalkozni, én nem mondom, hogy nem, de én azt kívánom mindenkek, hogy soha ne érezzék azt, hogy nincsen otthonuk, nincsen hazájuk, nincsen eh, hol lehajtani a fejüket, mert mi, akik eh, véleményt alkotunk a, hajlé vagy a, a menekültekről, segítjük őket, vagy köpködjük, utána mindenki hazamegy a saját lakásába, megvacsorázik, és bebolyik a meleg ágyba, és eggel a saját védőszobájába, és elmegy dolgozni, vagy csinálja az életét, megy tovább a napja. De az az emberek ott maradnak a tereken, az út mellett, a határon, stb. És nyilván vannak bürokráciák, aminek meg kell felelni, és valóban regisztrálni kell, és ebben nem is csak a magyar kormány a legvagyobb lutaslan, sokan inkább Görögország. De egy ilyen a rólunk kialakított kép, én most elég fog utazni különböző országokban, és én még mindig büszke voltam arra, hogy magyar vagyok. És most először sokat magammal szégyellem az, hogy magyar vagyok, és nagyon sokan kiírták magukra, hogy not my name, tehát én nem az én nevemben történik ez, és táblákkal állnak kint különböző helyeken a, a menekültekkel szegélyzett utakon, és hát igen, nem az én nevembe történik ez. És valóban ennyi pénzből, amennyiből kerítést építettünk, lehet, hogy megoldásos lehetett van találni, de lehet, hogy nem kellett volna egy km-es kisebbségi bizonyítványt óriástakátként nemzetközileg a pofájba vágni az embereknek, mert szégyen szemre, igenis most megint a magyarok népszerűsége, már amúgy is békességgel alatt volt sok millió emberért. Olyan címszavak vannak egyébként Németországban, az, hogy, hogy minden héten, az elmúlt hetekben minden nap volt valami, akár a László Péter jelenség, hogy megrúgdosunk gyereket tartó embert, vagy ártatlan gyereket akár kamerák előtt, vagy egy újságírót, egy jelképes demonstrációját bevisznek a rendőrök a rendőautóval a határon. Vagy az, hogy, hogy egész egyszerűen kettő lőhet meg a határon, és, és és egyszer minden nap csinál valamit Magyarország, hogy, hogy elvonja a figyelmét a belső ö, negatív dolgokról, a belpolitikáról, illetve azokról a bajokról, amikről most nem esik szó, mert most csak a menekültekről esik szó. De ah, figyelj! És az, hogy az élet, várjál! Homoember... Várj egy picit! Beszélgettem ott menekültekkel is, és mondtam nekik azért, mert pont én is így szégyeltem ezt a magyar dolgot, hogy én mondtam, hogy én nem szeretem a magyar kormányt. És akkor mondták, hogy de hát a magyar emberek azért nagyon very nice, nagyon kedvesek. Tehát az ő fejükben is különbség... Nem az híreknél gáz, hanem minden kultúraországban, Ausztriában, ami az Ausztriában azt megy mondani, az osztrák állami televízió kiadójának az ország hivatalban lévő kancellár, hogy ő ugyan beszélt Orbán Viktorral, de pontosan tudta, hogy abban a pillanatban is hazudik. Hát jó, de ez tényszerű, érted? Ez tényszerű, így van, mindenki tudja, hogy hazudik, de nem mondjuk ki. Hát de, de látod, te is kibottad, mondhat, én, is én is kibottam. Vagyok, egy újságíró vagyok, aki tönkre lehet tenni, de nincsen semmi, azt nyugodtan elvetik. De egy kancellár egy szomszédos országban nem mondhatja ezt, mert ez diplomáciai problémát okoz. Csak, ha a igazad beszél. Egy ilyen hogy uh, erre gyöngyös három mondatot, hát um, az ki volt, amit erre válaszoltunk egyébként, de az, hogy, hogy, hogy nem a szívják, nem a menekültek, nem a menekültek, a menekültek valóban tudják, hogy, hogy uh, my prime minister is fucking, már elnézést. Né, mondják, igen, de tudják, hogy very nice people. A vezetünkre, hogy kedves vezetünkre, de. de nem ez a gond, az a gond, hogy a németek, az osztrákok, a hollandok, a svédek, mindenki minket barbár nemzetnek tart, és azt gondolják, hogy Magyarország kirobbanthatja a harmadik világháborút. De én azt gondoltam, hogy ha Orbán Viktor mindenképpen be akarja írni a nevét a, a világtörténelme, akkor nem ezzel fogja. És tudjuk azt, hogy az országok, akik most ugye minket itt a kormányokat le nácizták, azért, azért elég jól a piáljuk, tehát hogy ők az egyetlenek be tudták adni, hogy hitlen német volt, ehm, holdi országszületésű volt. És, és hát nem gond ez, hogy egyszerűen, a szígyen, én magam miért is szoktam szígyenkezni, mert néha az ember elszúr dolgokat. Mert olyankor hozzáállok a kollégáimnak, és elmondom, hogy gyerek, el, el, elszúrtam. Igyekszem kijavítani. Magyarországon is az lehetne jó, hogy azt mondják, hogy igen, nem így kell ma kezelni, kezdjük újra a, a, a kommunikációt, próbáljunk meg a saját nyelvükön beszélni hozzájuk, adni nekik tájékoztatót, annyi van, amit elvertek, el, elherdáltak a kerítésre, inkább buszokkal fölrakni őket a vonatra, és megsállják Németországi. Egy csomó minden lehetne. Lehetne az, hogy száz, százszor több regisztrációs munkatársat bevetni, hiszen egy éve tudják, hogy ez lesz. Bevallották, hogy januárban tudták, hogy lesz az áradat, de hát ugye NATO drótot vágni meg a Mucsika intézni sokkal fontosabb volt, mint ennek a technikai oldalát. És az hogy azt sem értem, és ez egyébként nem Magyarország hibája, hanem az Európai Unió hibája, hogy miért nincs egy olyan központi állásfoglalás, hogy kinek mi a dolga ebben a szorult, melekült helyzetben, tehát ez egy európai népbándorlás, nyilván egész Európát érinti, E, nyilván mindenki békét és, és, és boldogságot akar. Na most akkor, eljönnek ide Magyarország, és azt hiszem, hogy ez a Kánoán, én nem mondom azt, hogy a földek, vagy a, vagy a földi pokol, bár néha azt gondolom róla, de hát a Kánoántól nagyon messze van. És hát ezek az emberek szeretnek dolgozni, szeretnek élni kaptunk olyan kommenteket, itt, itt néztem a Facebookon, hogy olyan gyűlölet az emberekben, hogy gázkamrában meg gépfegyvel előjön, meg, meg áramot a vezetékbe. Menjenek ki az emberek, nézzenek a szemükbe, és mondják el nekik, hogy igen, én azt akarom x, y, judit, hogy szeretném, hogyha önt, vagy önt kivégeznék. Mondja ezt a gyerek szemébe. Az a baj, hogy van olyan, aki oda megy és mondja. Képüket, és valamilyen név alatt ilyeneket írd meg, azok szégyeljék magukat és soha ne kerüljenek ilyen helyzetbe, mert könnyen el lehet, amilyen ezzel a magyar kormány, hogy fél év múlva mi állunk majd a a Bécsben, és a bécsiek szeretetére leszünk szorulva, meg jó indulatára. Én azt tudom, milyen, amikor én a Szerbia jó indulatára és szeretetére szorulok. Van rászorultság, és bizakodjuk abba, hogy majd csak letartóztatják habban Árpádot, és... Megoldódik Magyarország súlyos problémája a gyűlölködés. De nem hiszel abba, hogy egyszer a habonyárpádot letartóztatják? De, csak az már szerintem későn lesz. Magyarország általában eddig egy miniszterelnök és annak csapata hivatásszerűen végzi a munkáját. És, és nem jelde a mandátuma, addig mindig azt hiszik, hogy, hogy tehetségesek. Az, hogy tehetségtelenek, azt az mi akkor érünk rám, akkor már lemondtak. Hát és mert... ez kicsit az eső után köpönyeg. Hát jó, jó, később nem, lesz. Rózmán embernek félene ért és senki, ő nagyon tehetségtelen ember, csak szerintem nagyon rossz felé viszi az országot, és az a baj, hogy amit az elmúlt két az 20 évig fogjuk visszaépíteni, és még ez lenne akkor a baj, én azt gondoltam, hogy a történet nem fogja megismételni a magát, de én vészes hasonlóságokat látok a, a, a tízes és a 30-as évek vége e, e, időszakához, és hát nem tanulunk a hibáinkból, e, baromid átalaktak vagyunk, azt látom, hogy, hogy a magyar kormány mindig a végletlen gyelmecs és felbaszantsa az Európai Uniót, aztán visszakozik, kicsit nyal neki, aztán megint csinálja az egészet egy, e, előről, és ezt a hintapolitikát nem tudom meddig lehet még. E, büntetlenül csinálni. Előbb-utóbb akkor lesz nagy amikor kirúgnak minket az Európai Unióból, vagy szankcionálnak, mert akkor az a nép, aki megszavazta ezt a szégyenletes kormányt, az fog ellenük leginkább kiakadni, felkelni, mert mi igenis rájuk vagyunk szorulva. A mi elmúlt tíz éves fejlesztéseink 99 át az Európai Unió pénzéből az Európai Unióban élő adófizető emberek adóiból építettünk autópályát, utakat, stadionokat, stb. Úgyhogy azt gondolom, hogy némileg nekünk is kell valamivel hozzájárulni a közöshöz, leginkább azzal, hogy nem támadjuk hátba saját magunkat. Ó, édes, édes. Így legyen, így legyen, ahogy mondod, próbáljuk szemből megölelni egymást, hátulról pedig Simogatni, de hát most jelen pillanatban szerintem a káosz az úr. Így van, úgy és látom. A mondom, hogy próbáljunk egy picit e, szeretni egymást, mert, mert az empátiára nagyon nagy szükségünk lesz a következő időszakban, hogy béke veletek. Béke, Puszinyoszi. Szia. Azt mondja a Pataki András, hogy köszönjék már el, mert legszívesebben László Petraként kirúgdalni a stúdióból. Ez volt a vakás lista, a kedden megismétlik 11 és 1 között. Remélem, hogy tágított a lelketeken valamit, vagy ha nem, hát akkor jövő vasárnap újra próbálkozunk, soha nem adom föl. Egyetlen ember is megéri. De, de mutogatják, hogy takaradjak. Tényleg, ez, egy, ez, ez egy nem egy baráti közeg. Nehogy azt gondoljátok, hogy itt szeretik az embert, simogatják. át. Viccet tűznek belőle, pedig én is csak a, a lelkem nyomorúságából dolgozom, hogy titeket szórakoztassak, vidámítsalak, illetve hát mutatják, hogy pontosan meddig kell beszélnem, és páratlan módon képes vagyok e, 24 óráig is beszélni, de ez nem a profizmusomat, hanem a kiéget cinizmusomat mutatja. Aminek örülök, hogy az átok, az örök isteni átok, a magyar focin továbbra is fennáll, hiába történik bármi kerítés, stadion, Szöv, CBA, Simicska, a magyar foci csillagat továbbra is a fekete úkban ragyog. Én szerettelek titeket, ti nem biztos, hogy így éreztetek, de még van egy hetetek, hogy bűntudattal terhesen átgondoljátok, hogy mivel is kell vasárnap délután foglalkozni veletek és velem. Sajnos ennyire önző vagyok. Na, a sád, uh, uh, itt van mögöttem a, uh, a veterán tínédzser, uh, ha láttatok a hulkhoz, hulkhoz hasonló zöld sz sz szörnyelmet, akkor, de nem érdekes, mert ez rádió. Nem rádió, és itt zenét lehet, is, ha, azt is lehet hallgatni, napuszi.